Înainte de a de la citirea textului propriu-zis, vreau să vă istorisesc cum s-a născut ideea unui om bogat de a scrie epitaful pe crucea din cimitir. Se povestește că acest om bogat fu odată întrebat de cineva. Câți bani ai? La care el a răspuns? 50.000. Ei, cum numai atâția bani? Ai tu care ești așa de bogat, îi zise celălalt. Da, răspunse băgatul. Numai atâția bani am, căci atâta am dat pentru ajutorarea săracilor, bolnavilor, acelor nevoi. Pe toți ceilalți îi pot pierde, deci nu am decât pe aceștia 50.000 dați pentru săraci, pe aceștia nu îi mai pot pierde și nu mi ia nimeni. Când a murit, acest om bogat, care ajunsese să vadă adevăratul preț al unei averi, a lăsat să-i se scrie pe crucea mormântului următoarele cuvinte atât de grăitoare. Ce am dat, am câștigat. Ce n-am dat, am pierdut. Iubițe ascultători, într-adevăr, cât de greitoare sunt aceste cuvinte! Tot ceea ce putem percepe cu unul din cele cinci simțuri ale noastre fizice, piere împreună cu simțirile noastre. Dar ceea ce percepem cu simțul credinței în Dumnezeu, primindu-L pe Domnul Isus Hristos, acelea sunt lucruri care rămân veșnic, împreună cu sufletul nostru, în scumpa și sfânta prezența a Domnului Isus. Fie ca... Această mărturie a acestui om bogat să vorbească inimile noastre să ne învețe să ne adunăm comori sus în ceruri, unde nu le mănâncă moliile și nu le fură hoții, nici nu le roade rugina. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, te rugăm în numele Domnului Iisus că în următoarele 30 de minute, cât stăm în fața cuvântului Tău, să ne ajuți să fim atenți, să primim din cuvântul Tău tot mai multe învățături cu privire la realitatea vieții, aceasta de aici nu este o realitate, este o umbră trecătoare, ci veșnicia împreună cu tine este tot ceea ce contează. Ajută-ne, te rugăm să ne predăm ție, să te cunoaștem azi mai bine ca ei, și să învățăm să ne strângem comori sus, cu tine unde rămân pentru veșnicie. Amin. Dacă vrei să moștenești,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 ce făcut tine ce -o să rămână, ești doar un de țărână. sufletul e tot ce ai oare cui vrei să-l predai sufletul e tot ce ai oare cui vrei să-l predai Iubiți ascultători ne aflăm cu textul nostru astăzi în evanghelia după Matei capitolul 25 din care pentru început vom citi versetul 28 urma de explicațiile care îl însoțesc. luați dar talentul și dați-l celui ce are zece talanți. Așa după cum reese deja din citirea versetului, ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Isus în Evanghelia după Matei la capitolul 25, spune pilda talanților. Dumnezeu ne face răspunzători pentru tot ce am fi putut ajunge să fim sau să facem printr-o dreaptă întrebuințare a talanților. Și vom fi judecați după ceea ce ar fi trebuit să facem, însă n-am făcut... Fiindcă n-am întrebuințat puterile date nouă pentru slava lui Dumnezeu și pentru propășirea cauzei sale, ci pentru plăcerile noastre egoiste trecătoare. Orice putere nefolosită slăbește și se pierde. Munca este una din legile vieții. Trânde via este moarte. Noi am primit daruri trupești și duhovnicești din partea lui Dumnezeu ca să le folosim în lucrarea Lui, adică spre mântuirea altora, spre biruința adevărului pe pământ și nici de cum să le folosim în tip egoist pentru viața proprie sau pentru partida sau secta din care facem parte. Și fiecăruia îi se dă darul Duhului spre folosul altora, spune Cartea Sfântă la 1 Corinten 12 cu versetul 7. Darurile întrebuințate spre binecuvântarea altora cresc mereu. Dacă sunt însă închise în sine pentru folosul egoist, ele descresc, iar în cele din urmă sunt luate înapoi cu totul. Cine se împotrivește și nu împărtășește și altora ceea ce a primit el, va vedea în cele din urmă că nu mai are nimic de dat. Darurile lui Scad cu fiecare zi se pipernicesc până se topesc de tot. Chiar de pe acum se poate vedea împlinirea sentinței care va fi rostită de Domnul în ziua cea mare a judecății. Ca și iudeii de odinioară, care n-au vrut să primească pe Domnul Isus ca să împărățească peste ei și să-i facă moștenitorii unui har deosebit, harul acesta a fost luat de la ei și dat neamurilor, după cum se arată la faptele apostolilor, capitolul 13 cu versetul 46. Dumnezeu nu pierde în lucrarea Lui. Capitalul investit pentru mântuirea oamenilor își face lucrarea. Dacă unii nu vor să lucreze la mulțirea valorilor dumnezeiești, Dumnezeu va ridica alți lucrători, dar cei din ei de la care s-a luat harul vor rămâne răspunzători. Toți cei care au primit din partea Domnului un dar, dar nu l-au pus în întregime în slujba Lui și s-au lăsat târți de curentul lumii și de firea pământească, vor fi trași la răspundere de Domnul Iisus iar darul le va fi luat și dat altora. Așa după cum din Duhul care era peste Moise, Dumnezeu a luat și a dat și celorlalte 70 de bătrâni aleși, tot așa se petrece și în timpul noului legământ. Avuția stăpânului nu se pierde, ci ea este împărțită altor mâini mai vrednice pentru ca lucrarea sfântă să meargă înainte. O, ce dureros este să te vezi lăsat la o parte! Dacă tu întrebuințezi rău avuția stăpânului încredințată ție, el ți-o ia și îți spune în calea ta piedici mari ca să nu întrebuințezi în lucrarea minciunii. Mare atenție! Stăpânul va veni să ne ceară socoteală. Ce-am făcut noi cu talanții? Cum i-am folosit? I-am pus în negoț sau i-am ascuns în pământul plăcerilor noastre egoiste? În versetul următor, versetul 29, Domnul Isus continuă și desfârșește această pildă în felul următor. Pentru că celui ce are -i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Într-adevăr, iubiților, dacă ai ceva din partea lui Dumnezeu, pregătește-te să mai primești. El vrea să ne facă bogați și fericiți. Cine are înțelepciune, va dobândi mai multă înțelepciune, pentru că înțelepciunea te împinge să cauți înțelepciune și o afli pentru că știi unde să o cauți. Înțelepciunea atrage înțelepciune. Este la fel ca și pe tărân fizic. Cine are mușchi sănătoși și îi exersează, făcând exerciții regulate și de un anumit fel, prin aceasta și întărește mușchii și mai adaugă la ei încă putere nouă. Cine este credincios și ascultător în ceea ce a primit de la Domnul Isus, primește și mai mult. Cu cât crește cineva în cunoștința și ascultarea de Dumnezeu, cu atât primește mai multă binecuvântare, iar această binecuvântare este o parte veșnică înaintea Domnului. Cine este născut din nou, va crește tot mai mult în asemănarea cu Hristos. Viața cea nouă se va vedea tot mai mult în el cu fiecare zi care trece. Frumusețea cerului se va oglindi tot mai desăvârșit în ființa lui și harul cel felul îl va umple tot mai mult, devenind tot mai folositor lucrării duhovnicești. Cât despre acela care nu este născut din nou, dar se ocupă totuși cu lucruri religioase, va veni vremea când îi se vor lua. Domnul îi le va lua prin împrejurările care vor veni. Câți nu s-au dat drept urmașai lui Hristos, dar când a venit vremea încercării, s-au lepădat cu ușurință de tot ce au spus mai înainte. Toate binefacerile creștinismului cu care se împodobește lumea religioasă și se mândrește cu ele, față de popoarele afundate încă în idolatrie, îi vor fi luate într-o zi și anume când aceia care au cunoscut și au slujit Domnului vor intra în bucuria Lui și vor primi multe și veșnice binecuvântări. Spune deci versetul nostru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce nare se va lua chiar și ce are. Aceluia care are viață nouă din Hristos, îi se va adăuga mereu viață mai multă. Celui care nu are viața nouă din Hristos, ci are numai viață trupească, tot un dar al lui Dumnezeu fiind și acesta, îi se vor lua și celelalte daruri pământești. Cine zboară pe înălțimi duhovnicești, va zbura din ce în ce mai sus, pentru că aripile îi se vor întări pe măsură ce le întrebuințează. Având frumuseți duhovnicești în inimă, și ochii lui vor vedea mai multe frumuseți duhovnicești și se va minuna mai mult de ele. Cine se târăște pe pământ, pământul îl va copleși, până când îl va înghiți de tot. Ziua judecății Domnului este ziua luminii când toate lucrurile se vor arăta în adevărata lor înfățișare. Și dreptul va fi cunoscut de toți, că este drept, și fățarnicul va fi cunoscut de toți, că este fățarnic. Întrebarea este, cum voi fi cunoscut eu? Această întrebare ar trebui să ne ocupe pe toți cei care suntem sănătoși, la minte și ne dorim binele veșnic. Cu privire la soarta robului aceluia care n-a vrut să mulțească talanții, iată ce spune Domnul Isus în versetul următor, versetul 30 de la Matei 25. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-le în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iubiților, viclenia, lenea și orice altă stare de păcat... Te face netrebnic și netrebnicia te scoate afară din împărăția lui Dumnezeu, care este împărăția adevărului și a luminii, unde se lucrează necurmat. Robul Leneș și Viclean este osândit ca netrebnic pentru că n-a înmulțit avuția stăpânului. Numai ceea ce este făcut pentru Hristos și pentru cauza Lui ne face vrednici potriviți pentru împărăția cerească. Din toată strădania omenească, oricât de frumoasă și strălucitoare ar fi ea aici pe pământ, în veșnicie nu va rămâne decât numai ceea ce a fost făcut pentru Hristos și în puterea cunoașterii Lui cu viața. Căci nimeni nu poate să aibă ca țintă pe Hristos dacă nu L are în viața sa. Numai în măsura în care ne însușim viața Lui Hristos, trăind în orice împrejurare, devenim trebuitori în lucrarea Lui. Altfel, suntem netrebnici. Domnul Iisus nu primește niciun străin în templul său. Străinul nu are drept de moștenire în Israel. Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului, scrie Cartea Sfântă la Deuteronom 23, cu versetul 3. Tot ceea ce e străin de viața lui Hristos, tot ce este străin de neprihănire și sfințire, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu și nu poate lucra pe ogorul duhovnicesc al mântuirii. E logic. Cum ar putea Întunericul să lucreze în lucrarea luminii sau păcatul în templul Sfințeniei? Cine înmulțește avuția lui Hristos, adică cine înmulțește Sfințenia și dragostea, adevărul și pacea, acela este vrednic de Hristos și de Împărăția Lui. Hernicia pe ogorul duhovnicesc te face trebuitor și acum și în veșnicie pentru lucrarea cea sfântă. Hernicia te păstrează înăuntru adevărului și a dragostei și, la fel, păstrează adevărul și dragostea înăuntrul tău. Hărnicia te adâncește tot mai mult în tot ce este Dumnezeu. Lenea, din potrivă, te face tot mai superficial până când te scoate afară din casa Harului a trăi cu Hristos numai în afară, numai la adunări sau la biserici, numai duminica sau de anumite sărbători, numai în societatea celor credincioși, numai împlinind anumite forme și ceremonii din afară, aceasta înseamnă să fii lipsit de bucuria adevărului, să nu cunoști pacea și mântuirea sufletului. Cine trăiește acum o viață creștină de suprafață, va rămâne în întunericul de afară, și în ziua judecății. Cine trăiește o viață interioară cu Hristos este harnic în lucrarea mântuirii. Adâncimea cu Hristos te face harnic și hărnicia te păstrează în adâncime. Amândouă acestea sunt de mare preț. După ce îți provește pilda aceasta, Domnul Iisus spune în versetul 31 de la Matei 25, auditorului său, următoarele lucruri. Când va veni fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Haideți să vedem câteva gânduri și pe marginea acestui verset. Deși la prima vedere, pe pământ Domnul Isus era împărat, totuși nu domnea, ci locul lui era umilința și crucea. Numai când va veni în slavă, atunci va domni. Slava este semnul Domniei. În înțeles duhovnicesc, Domnul Isus trebuie să domnească în inima Celui Credincios, după cum arată 1 Petru 3 cu 15. Și unde domnește El, se vede îndată. Cunoști pe acela care este stăpânit de Isus și cunoști și pe acela care este stăpânit de firea pământească. Și încă un lucru. Când vine Domnul Isus, vine însoțit de toți ai Săi. În inima în care domnește Domnul Isus, Înseamnă că El a venit acolo în slava sa. În inima în care nu domnește El și nu se văd semnele stăpânirii sale, înseamnă că El poartă acolo crucea umilinții, suferă palme, scuipări și înțepături de spini. Orice împlinire a voiei firii pământești este o umilire adusă Domnului Isus. Versetul de mai sus se poate aplica și individual. Dar înțelesul lui adevărat este cel de la sfârșitul veacului, când Domnul Isus va veni să ia în stăpânire pământul, când va aduce izbăvirea tuturor celor care îl așteaptă. Adevăratul urmaș al lui Hristos este un așteptător. Clipă de clipă el trăiește în așteptarea marelui eveniment, care este revenirea Domnului Isus Hristos. La venirea lui, aceia care au fost credincioși vor avea parte de slavă. Acum Domnul Iisus este în suferință pe pământ. Hulit și bagiocorit de multe ori, nu are unde să-și plece capul. Și dacă suntem alături de El în suferință, atunci vom fi alături de El și în slavă. Dacă nu ne lepădăm de Iisus cel bagiocorit și umilit în lumea aceasta, ci luăm asupra noastră a Lui, vom avea parte în mod evident și de strălucirea Lui atunci când se va arăta în slavă. Dar dacă nu vrem să purtăm crucea Lui, dacă nu vrem să suferim o cara Lui, nu vom avea parte nici de slava urmată de ele. El va veni împreună cu sfinții îngeri. Câte mângâiere și încurajare se află în acest ghim. El n-a venit pe pământ să mântuiască pe îngeri, el n-a murit pentru ei și, totuși, îngerii îl vor însoți la venirea Lui pe pământ. Cu atât mai mult vor avea parte de slava Lui, aceea pentru care el și-a dat viața, pentru care a părăsit cerul, dacă îi suntem credincioși. Câtă bucurie va fi atunci pentru cei ce l-au iubit și au așteptat, veghind venirea lui. Și câtă tristețe pentru ceilalți. Fiecare suspin al credincioșilor se va preface atunci într-o gingașe floare din cununa răsplătirii și fiecare lacrimă într-o boabă de mărgăritari. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să așteptăm venirea Ta într-o stare de neprihănire și veghere adevărată. În versetul următor, la versetul 32, Domnul Iisus vorbește despre acele vremuri în felul următor. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Ce ați înțelegem de aici este că îngerii vor fi aceia pe care Domnul îi trimete să adune neamurile înaintea scaunului său de domnie și judecată. Cei care astăzi, în această zi a Harului, nu vor să se lase adunați de dragostea lui Dumnezeu, vor fi adunați atunci de îngerii judecății lui Dumnezeu. Și ce mare deosebire este între a fi adunat de iubire sau a fi adunat de îngerii judecății. Chiar dacă atunci vor fi adunați și fii dragostei împreună cu ceilalți oameni, scopul este numai de a-i încununa cu cununa laudei în fața tuturor. La această măreață și dreaptă judecată, nimeni nu va fi întrebat din ce biserică a făcut parte, nici la ce preot s-a botezat, ci fiecare va fi întrebat de felul cum s-a purtat față de cei în nevoie. Și atunci, toți oamenii vor plânge. Cei răi plâng pentru răutatea lor, cei buni vor plânge fiindcă n-au făcut maximum de bine care ar fi putut să-l facă. Aceia care astăzi s-au lăsat adunați de dragoste la picioarele Mântuitorului, aceia care în zilele de astăzi s-au judecat în fiecare zi pentru păcatele făptuite și care s-au lăsat lucrați de mâna Marelui Maestru, ei nu sunt apăsați de gândul că Domnul Iisus vine pentru judecată, ci ei sunt înflăcărați. Isus este al lor, e iubitul inimilor lor, e iubitul rugăciunilor lor, iubitul lacrimilor lor, iubitul cunoștințelor lor, al dorurilor și al clipelor celor mai frumoase ale lor. Pentru ei, venirea Domnului Isus este potolirea celor mai arzătoare dorinți. Ferice de cine se lasă acum adunat de dragostea lui Dumnezeu, devenind și el un fiu al dragostei. Ce poate să fie mai sublim decât să arzi în focul dragostei? Dragostea este dogma de bază a religiei lui Isus. În dragostea sa, Domnul Isus ne pune înainte în fața ochilor și a inimii felul cum va fi judecata, categoriile de oameni și toate rânduielile de atunci, pentru ca să ne judece conștiința și să ne îndrepte înainte de a fi judecați de El. Este singura despărțire pe care o face Domnul Isus, despărțirea din ziua judecății. De fapt, despărțirea s-a făcut în tot timpul zilei Harului, căci aceia care ei s-au despărțit de păcat, s-au despărțit și de oamenii păcatului, s-au despărțit și de lume în același timp. Deci dacă tu te desparți de păcat acum, prin aceasta ești despărțit de oamenii păcatului și despărțit de lume. Aceasta este o despărțire binecuvântată pe care o faci tu acum. Celelalte despărțiri însă, după care eu mă numesc ca fiind al lui Pavel sau a lui Apollo, acelea sunt despărțiri blestemate. Toate despărțirile în cadrul Bisericii lui Dumnezeu sunt lucrarea lui Satana. Singura despărțire admisă este numai față de aceia care vor să ne despartă de Hristos și de dragoste. În versetul nostru de spune Domnul Isus că toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Haideți să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Spune aici cuvântul că toate neamurile vor fi adunate, dar după această adunare nu vor mai fi neamuri, ci numai două părți, bun și răi, mântuiți și pierduți. Ținta lucrării Domnului Isus este să adune neamurile înaintea Lui ca să le desfințeze ca neamuri. Și astfel Dumnezeu să fie totul în toți, cum citim la 1 Corinteni 15 cu 28. Acela care nu vrea să fie adunat în acest timp al harului ca să facă parte din neamul lui Hristos din biserică, va fi adunat în ziua judecății. Atunci El, Domnul Isus însuși va face despărțirea nu altă ființă, el știe să aleagă. Despărțirea de la urmă este necesară pentru stârpirea definitivă a oricărui rău din împărăția lui Dumnezeu. Bunătatea Domnului se manifestă în legătură cu viața și cu neprihănirea, nici de cum cu păcatul și cu moartea. Încă un gând cu privire la acest verset. Se vorbește deci despre trei venire ale Domnului Isus. Întruparea ca om prin Fecioara Maria în vederea plătirii prețului răscumpărării A doua este venirea penorii cerului în vederea răpirii bisericii. Și a treia este venirea împreună cu biserică pentru judecata lumii. Ceea ce se spune în Matei 25, versetele 31-46, are în vedere a treia venire. Domnul Isus continuă să ne explice cum vor sta lucrurile la vremile acelea din urmă, și anume în versetul 33 spune Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. În textul original, în loc de capre, se spune țapi. Deosebirea între oi și țapi este și mai mare decât între oaie și capre. Cu privire la aceasta, fericitul Ieronim spune așa N-a vorbit despre capre care pot avea rod, ci despre țapi animale lacome și desprânate Adevărații urmașii lui Hristos sunt asemănați cu turma de oi fiind blânzi și plini de rod ca oile. Ei vor fi așezați la dreapta. Cealaltă categorie de oameni care au trăit numai pentru ei, care au făcut din euul lor centrul preocupărilor lor zilnice, care cu lăcomie au adunat avere și bani și slavă în jurul persoanei lor, sunt asemănați cu turma de țapi mândri și răzvrătiți. Ei vor fi așezați la stânga. Țapul, care este un simbol al desfrâului, a fost ales de Domnul Isus pentru a arăta mai limpede starea sufletelor care trăiesc și cu lumea și cu Dumnezeu, adică în desfrânare. Așa scrie la Iacov 4 cu 4. Aceste suflete nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Locul de la dreapta înseamnă lumină și lucrare. Locul de la stânga înseamnă întuneric și moarte. Domnul Iisus nu va amesteca dreapta cu stânga, lumina cu întunericul, sfințenia cu păcatul. Împărăția pe care o întemeiază el va fi curățată de toată lucrarea diavolului. Nimic întinat nu va intra în ea, scrie Apocalipsa 21 cu 27. Atunci va fi desăvârșită cernere, desăvârșită alegere. Niciun țap nu va mai putea să îmbrace piele de oaie, niciun hoț nu va mai putea să gardul staulului. Marele păstor al oilor, Domnul Isus, va rămânea pentru vecii vecilor în mijlocul turmei sale, îngrijind-o cu cea mai înflăcărată dragoste. Dragul meu, dacă în tine se văd semne de țap, dacă ai înclinări spre răzvrătire față de cuvântul adevărului din Sfânta Scriptură, și dacă în Duhul tău trăiești o viață dublă, adică și cu lumea și cu Dumnezeu, să știi că nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu vei fi așezat la dreapta Domnului Isus, chiar dacă te numești credincios. Și poate că de ani de zile te ocupi cu lucruri religioase. Astăzi este încă ziua Harului și dacă printr-o pocăință sinceră și printr-o alepădare de sine adevărată te vei alipi total de Mântuitorul Iisus Hristos, vei fi transformat în oaie din turma Lui, aducând rodul plăcut al vieții celei noi. Astăzi mai poți încă deveni oaie. Mâine, când ziua Harului se va încheia, vei auzi vocea dreptului judecător care va face despărțirea între oi și țapi. Unde vei fi tu? În care ceată vei fi pus, ai încă vreme să alegi acum. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 222 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții cu rugămintea stăruitoare și îndemnul de a ne face cercetarea acum și Domnul să ne ajute să ne numărăm toți printre oile de la dreapta Lui. Amin.